Роджер Желязний Володар Світла Читає Сергій Оробчук Розділ 4 Розповідають, як Володар Світла зійшов у колодяз демонів, щоб укласти угоду з вождем ракашів. Його наміри були щирі, але ракаші й ракаші. А саме, лихі створіння, що володіють неабиякими силами, довго живуть і здатні набувати практично будь-якої подоби. Ракаші майже не знищені. Їхня головна нестача справжнє тіло, їхня головна чеснота сумлінна сплата гральних боргів. Те, що володар світла взагалі пішов у пекло, в колодязь, означає, либонь, що стан речей у світі його дещо непокоїв. Коли боги й демони, як одні, так і другі нащадки праджапаті стали на битву одні з другими. Боги схопилися за життєвий принцип Удгітхи, гадаючи, ніби він допоможе їм подолати демонів. Вони медитували над asthma, яка діє через ніс, але демони прохромили його лихом. Через це нюх відчуває як приємне, так і відразливе. Отже, нюху торкнулося лихо. Вони медитували надhome, як над словом, але демони прохромили його лихом. Через це говорять як правду, так і кривду. Отже, слів торкнулося лихо. Вони медитували над одгідкою, яка діє через око, але демони прохромили його лихом. Через це зір бачить, як гожо так і бритке. Отже, ока торкнулося лихо. Вони медитували над Одгідкою, як над слухом, але демони прохромили його лихом. Через це чуються і добрі речі, і злі. Отже вуха торкнулося лихо. Вони медитували над одгідкою, як над розумом, але демони прохромили його лихом. Через це бувають думки як пристойні, правдиві і добрі, так і непристойні, фальшиві і лихі. Отже розуму торкнулося лихо. Панішада Пекельний колодязь лежить на верхівці світу і сягає його коріння. Він, ймовірно, старий, як і сам світ, а коли ні, то мав би бути, бо на вигляд саме такий. Починається він із порталу. У ньому величезні вилощені металеві двері, зведені першими, тяжкі, як гріх, заввишки з трьох людей, а завширшки з половину від цієї висоти. Товщина їхня сягає повного ліктя, а на них – мідне кільце з голову за вбільшки, складний натисний замок, і напис приблизно такого змісту «Забирайся, тут тобі не місце. Якщо таки спробуєш увійти, зазнаєш невдачі, ще й заслужиш прокляття. Якщо ж тобі якось та вдасться, то не скаржся потім, що тебе не застерігали, і не турбуй нас своїми передсмертними молитвами». І підпис «Боги». Розташовані ці двері біля піка Височенної Гори під назвою Чанна, в краю височений Гір під назвою Ратнагари. Земля там увесь час під снігом, а на спинах бурулюк, якими пообрастали обледенілі верхівки скель, наче хутро переливаються веселки. Повітер там гостре, мов меч. Небо яскраве, мов котяче око. Дуже мало ніг ступало на стежку, що веде до пекельного колодязя. Із тих, хто сюди дійшов, більшість приходила тільки глянути, чи справді існують ті великі двері. Коли ж ці мандрівники верталися додому і стверджували, що бачили вхід, то їх зазвичай брали на глузи. Промовисті подряпини на пластині замка Свідчили, що хтось і справді намагався війти. Та остаткування, яке впоралося б із великими дверима, неможливо було туди доправити чи, як слід, розташувати. Стежина, що веде до пекельного колодязя, на останньому 300-футовому відтинку свого підйому, має менше 10 дюймів завширшки, на тому що залишилося від колись широкого придверного карниза, помістяться хіба шестеро і то в тисняві. Кажуть, будь-сім, то паналал мудрий, вигостривши свій розум медитацією усілякими формами аскетизму, розгадав, як працює замок, і війшов до колодязя, провівши під горою день і ніч. Відтоді знали його, як паналала безумного. Гору, під назву Чана, яка містить ті великі двері, п'ять днів шляху відділяє від основного сільця. Воно лежить у межах далекого північного князівства, що зветься Малова. Саме це гірське сельце найближче до Чани не зветься ніяк бо його люті й незалежні жителі зовсім не прагнуть, щоб їхній осідок з'явився на мапах князівських податківців. Щодо самого князя, то досить буде сказати, що він середнього зросту і середнього віку. Хитрий, гладкуватий, ні чеснотливий, ані надміру горизвісний, а ще й казково багатий. Багатий він тому, що справляє високі податки зі своїх підданих. Коли його піддані починають ремствувати і краєм шириться бурки щодо повстання, він оголошує війну якомусь сусідньому раджі, Подвоє податки. Якщо воюється невдало, він страчує кількох генералів і вповноважує свого міністра миру замиритися з ворогом. Якщо з якогось дива воюється особливо вдало, він стягує контрибуцію за ту чи іншу образу, що стала приводом для всієї Веремії. Проте найчастіше війна закінчується примиренням, а піддані, як і Мостогидла-Колотнеча, готові вже із з високим податком примиритися. Звуть його Відехка, і він дуже багатодітний. Любить Краків, стахів, що їх можна навчити з пісеньок, змій, яким час від часу згодовує нездібних до доспівів краків, а ще грати в кості. Дійти йому не вельми до вподоби. Пекельний колодязь починається з великого порталу високо у горах у найпівнічнішому закутку Відехщиного князівства, поза яким інших людських держав уже немає. Він починається там і коркотягом спускається в серце гори під назвою Чанна, угризаючись мовотой курок у незнанні людям розлогі печерні ходи, які сягають далеко під Ратнагари, а найглибші торкаються аж коренів світу. До цих дверей прийшов подорожній. Убраний був просто, подорожував сам один і, здавалося, точно знав, куди прямує та що робить. Він видерся стежиною на чану, пробравшись по її кощавому лику. Щоб дістатися мети, септо дверей, він потратив ледь не цілий ранок. Ставши перед ними, він хвильку перепочив, попив води з пляшки, Витер губи тильним боком долоні й усміхнувся. Потім усівся, зіпершись на двері спиною і пообідав. Доївши кинув у прірву листки, що правили були за обгортку для обіду, і дивився, як вони падають, ношені туди-сюди плином повітря, аж доки ті не щезнули з очей. Відтак розпалив люльку і закурив. Перепочивши, звівся на ноги і знову повернувся до дверей. Рука лягла на натисну пластину та повільно виконала серію жестів. Щойно він прибрав руку, і з дверей пролунала мелодія. Тоді він схопився за кільце і потягнув, напруживши м'язи спини. Двері піддалися, спочатку поволі, потім швидше. Він відступив у бік, і двері відхилилися назовні, вийшовши за край майданчика. На внутрішній поверхні було ще одне кільце, геть таке саме, як і перше. Подорожній схопив його, коли воно опинилося поруч, і вперся під борами в діл, щоб двері не відхилилися на недосяжну відстань. Із проходу за спиною війнуло тепле повітря. Він потягнув двері на себе, знову зачинив їх і пішов, спинившись лише засвітити один із багатьох смолоскипів, що їх мав при собі. так попрямував коридором, який щодалі ширшав. Підлога різко пішла вниз, а за якусь сотню кроків стеля зникла в недосяжній для зору височині. За дві сотні кроків він опинився на краю колодязя. Тепер він стояв посеред безкраєї чорноти, пронизаної полум'ям його смолоскипа. Стіни зникали з очей, за винятком тієї, котра була позаду, праворуч від нього. Підлога обривалася на невеликій відстані перед ним. За краєм було те, що здавалося бездонною ямою. Того боку ями він не бачив, але знав, що її гирло має майже правильну круглу форму. А ще знав, глибчайши вона більше є поперечнику. Він рушив униз, крученою стежкою при стіні, відчуваючи якийсь глибин, Віє теплим повітрям. Стежка була штучна. Це відчувалося попри її стрімкість. Вона була ненадійна й вузька, розтріскана в багатьох місцях, де інде загромаджена каменючим. Але сталий спіральний спуск свідчив, що її створили з певною метою та за певною схемою. Він обережно просувався цією стежкою. Ліворуч була стіна, праворуч не було нічого. Коли минуло, як йому здається, з півтора століття, він побачив херляве мерехтіння далеко внизу посеред порожнечі. Та поступово кручений пристійний шлях привів його туди, де цей вогник уже не був на віддалі, а висів лише трохи нижче і правіше. Ще один виток стежки, і світіння опинилося просто перед ним. Проминаючи нішу в стіні, де й ховалося теполум'я, він почув, як у голові волає чийсь голос. «Звільни мене, пане, і я кину тобі до ніг цілий світ!» Але він поспішив мимо навіть не глянувши на майже обличчя в заглибині. Тепер можна було бачити й інші вогники, що плавали в океані Чорноти під його ногами. Колодязь і далі ширшав. Він був сповнений щораз світлішими проблесками бусім полум'ям, але не полум'ям. Сповнений формами, обличчями, напівзабутими образами. Від кожного з них, коли подорожній проходив мимо, зіймався крик «Звільни мене, звільни мене!», але він не спинявся. Він дійшов до дна колодязя і вперетнув його, пройшовши поміж ламаного каміння та понад розколеними скельній долівці. Врешті сягнув протилежної стіни, де танцював чималий жовто вогонь. Щойно подорожній наблизився, вогонь набув вишнево-червоної барви, а коли той став перед ним, вогонь посинішав, мов серце сапфіра. Він був удвічі вищий за людину, пульсував і звивався. Маленькі його язички тягнулися лизнути гостя, але відсмикувалися, ніби натрапивши на невидиму перешкоду. Спускаючись, він проминув стільки вогнів, що згубив їм лік. Крім того, він знав, у печерах, що виходили на дно колодязя, ховалося ще більше. Кожен із тих, котрі він проминув дорогою вниз, звертався до нього власним способом, барабанячи словами просто в голові. Погрози, благання, обіцянки. Але від цього великого синього сяйва, більшого за будь-яке інше, він не почув нічого. Жодна постать не крутилася і не корчилася з муку його яскравому осерді. Як було воно полум'ям, так полум'ям і залишалося. Він запалив новий смолоскип і встромив його між двома каменюками. «Тож ненависний, ти повернувся!» Слова впали на нього ударами батога. Опанувавши себе, він подивився на синє полум'я та відповів. «Ти і звешся, Таракою!» «То, що ув'язнив мене тут, мав би знати, як я звуся!» Пролунали слова. «Не думай, ось ідгартхо, що як убрався ти в інше тіло, то тебе годі вгадати. Я дивлюся на потоки енергії, які є твоя справжня суть, а не на площу що їх маскує. Ясно. Відповів він. Прийшов поглумитися з мене в тюрмі. Хіба я глумився з тебе в дні ув'язнювання? Ні. Я зробив те, що мусило бути зроблене для порятунку мого виду. Люди були слабкі і нечисленні. Ви напали на них і знищили б. Ти вкрав наш світ, Сідгардхо. Ти прикував нас тут. Яке нове приниження ти для нас замислив? Можливо, те все можна було б певним чином відшкодувати. Чого саме тобі треба? Союзників. Ти хочеш, щоб ми узяли участь у боротьбі? Саме так. Коли вона завершиться, ти знову спробуєш нас ув'язнити? Ні, якщо ми заздалегідь укладемо угоду. Кажи свої умови, мовила Полум'я. У давні дні твій народ блукав то видими, то ні вулицями міста небесного. Це правда. Воно тепер укріплено ліпше. Як саме? Війшноохорони ція Мадгарма, володар смерті, накрили всі небеса, а не лише місто, як було в давнину, так званим непроникним склепінням. Непроникних склепінь не буває. Кажу лише те, що чув у кожне місто можна потрапити різними шляхами володарю Сідгартха. Знайдеш їх усі для мене? То це й буде ціна моєї свободи. Так, твоєї власної свободи. А як же інші мої одноплеменці? Щоби вони вийшли на волю, ви всі мусите дати згоду Помогти мені обложити місто і взяти його Звільни нас, і небеса впадуть Ти говориш за інших? Я Тарака, я говорю за всіх Чим запевниш, Тарако, що ця умова буде додержана? Моїм словом охоче заприсягнуся будь-чим, що тільки назвеш Щедрість на присяги не викликає надмірної довіри до того, з ким умовляєшся А твоя сила, водночас твоя слабкість у будь-яких перемовинах. Ти такий сильний, що аж не здатен віддати комусь іншому владу над собою. У тебе нема богів, яким ти міг би заприсягтися. Іди на річ, яку ти вшануєш борг А грати тут нема рації. Ти маєш владу над нами. Хіба над кожним окремом, але не гуртом. Важка задача, мовив Тарака. Я віддав би все, що маю, аби тільки звільнитися. А все, що я маю, потуга, щира потуга, невіддавана самій своїй суті. Могутніша сила може її пригнобити, але це не розв'язок, і справді не знаю, як дати тобі достатнє запевнення, що моя обіцянка буде дотримана, я б на твоєму місці мені точно не повірив. Це вже дилема якась. Отож зараз я звільню тебе самого, щоб ти завітав на полюс і порозвідував, як захищена небеса. А поки тебе не буде, я міркуватиму над задачею далі. І ти теж поміркуй. Може, під твоїм вороті ми дійдемо справедливої згоди. Прийнято. Звільниш мене від цієї недолі. То знаймою силу, Тарако, виголосив гість. Як ув'яжу я, так і розв'язую. Зі стіни зірвався гейзер полум'я. Воно скрутилось у вогняну кулю і замиталося колодязем, наче комета. Палало, ніби мало сонце, освітлюючи темряву. Ширяючи туди-сюди, міняло барви так, що скелі сяяли водочас і моторошно, і приємно. Відтак воно зависло над головою того, що звався Сідгартхою, і загупало до нього словами. Тобі й не осягнути, як я втішений знову відчути свою силу на волі. Маю на ще раз випробувати твою потугу. Чоловік унизу стинув плечима. Полум'яна куля зсілася. Зменшуючись, свина посвітлішала і повільно опустилася на діл. Полежала там тріпотлива, немов пилюстка якогось титанічного цвіту. Відтак поволі плинула підлогою колодязя й повернула свинішу. — Задоволений? — спитав Сідгардха. Так. — трохи згодом пролунала відповідь. Твоя сила потьм'янішала, ув'язнювачу, звільни мене ще раз. Щось бридне вже мені ця забава, Тарако, лиш воно я тебе ліпше тут і пошукаю помічників деінде. Ні, я ждав обіцянку. Чого ще ти хочеш? Щоб між нами не було розбрату. Ти або послужиш мені в цьому ділі, або ні, ось і все. Вибирай і роби, що вибрав, що пообіцяв. Добре, добре, звільни мене, я відвіду небеса на їхній крижаній горі, а потім доповім тобі про їхні слабкі місця. То виходь. Цього разу полум'я виходило повільніше. Воно похиталося перед гостем, набуло приблизно людських обрисів і спитало. «У чому твоя сила, Сідгартхо? Як робиш ти те, що робиш?» «Назвімо її електровладдям», – відповів той. «Владою розуму над енергією. А що, термін як термін? Звивтім, як хочеш, та на шляху в неї більше не ставай. Я можу тебе нею вбити, хоч ти й невразливий до будь-якої зброї з матерії. А тепер рушай». Тарака щезнув ніби пошбурено на річку Головешка, а Сідгартка залишився стояти у світлі смолоскипа посеред каміння й темряви. Поки він відпочивав, його розум сповнила балаканина голосів, які обіцяли, спокушали, благали. Перед його очима линули видіння багатств пишноти. Біля нього дефілювали дивовижні гареми, колоніг його накривали до бенкетів. Навколо витали голублячі душу аромати мускусу чампаки. А також сунивата імла спалених пахощів. Він ішов поміж квітів, а яснуки всміхнені дівчата несли за ним винні келихи. Йому чулися срібноголосні пісні, а створіння незроду людського витанцювали на поверхні озера неподалік. Звільни нас, звільни нас, наспівували вони. Але він лише сміхався, спостерігав і не робив нічого. Поступово молитви благання та обіцянки перетворилися на хор проклянь і погроз. У його бік посунули скелети в обладунках із нахромленими на розжарені мечі немовлятами. Навколо нього повідкривалася провалля, з яких вистрибувала полум'я зі смородом сірки, зілки просто перед його обличчям звиснула змія, плюючись отрутою. На нього посипав дощ із павуків і жаб. Звільни, бо терпітимеш муки безмежні, волали голоси. Не якщо не вгамуєтеся, застеріг він. Сідгардка розсердиться. І ви втратите єдиний шанс на волю, який справді маєте. Тоді все навколо затихло, і він спустошив свій розум у дрімоті. Чекаючи в печері, він двічі їв, відтак знову спав. Згодом вернувся Тарака, в подобі пазуристого птаха, і доповів. Такі, як я, можуть увійти крізь вентиляційні канали, але люди ні. Також у грі багато ліфтових шахт. Найбільшими легко можна піднятися чимало людей. Звісно, їх охороняють. Але якщо вбити охорону і від'єднати сигналізацію, це можна влаштувати. Крім того, подеколи саме Склепіння відкривають там чи сям, щоб упустити чи випустити летюче судно. Ну, вже добре, свалив Сідгартха. Маю одне князівство. За кілька тижнів їзди звідси. Я там заправителя. Уже багато років мене заступає регент. Але якщо повернуся, то зможу набрати там військо. Краєм саме шириться нова релігія. Люди вже не так шанують богів, як колись. Ти хочеш розграбувати небеса? Так, відкрити їхні скарбниці світу. Оце, по-моєму. Перемоги легкою не буде, але з військом людей і військом таких, як я, у нас має вийти. Звільняємо ж, тепер мій народ, щоб можна було почати. Гадаю, мушу тобі просто довіритися, мовив Сідгардха. Отже, таки почнімо. Він рушив дом колодязя до першого похиленого вниз глибокого тунелю. Того дня він звільнив. 65 із них заповнивши печери їхнім кольором, рухом і світлом. Повітря бриніло могутніми криками радості і шумом їхнього пересування. Вони носилися по пекельному колодязі, постійно міняючи подобу і упиваючи свободою. Тут один із них без попередження обернувся в летючого змія і поринув на нього, розсікаючи повітря, виставленими кігтями. На якусь мить він зосередив усю свою увагу на цій почварі. Вона раптом видала короткий ламаний крик, а потім розвалилася, обсипавшись зливою синьо-білих іскор. Відтак іскри позгасали, і від почвари не лишилося й сліду. У печерах запала тиша, при стінах пульсували й погойдувалися вгору-вниз вогні. Сідгардка схерував свою увагу на найбільший із вогнів – Тараку. «Він що випробував нападом мою силу?» – спитав він. «Перевіряв, чи можу я окрім іншого вбити, чи правду тобі сказав. Тарака наблизився». Завислов перед ним і заявив. Напав він не з мого наказу. Гадаю, став у неволі несповна розуму. Сідгардха знизав плечима. Поки що бавтеся, як заманеться, а я відпочину від цих трудів. мовив він і вийшов із меншої печери. Тоді повернувся на дно колодязя, де влігся на свою ковдру, і задрімав. Йому наснився сон. Він біг. Його тінь. Лежала попереду і росла в міру того, як він на неї ступав. Росла аж доти, доки перестала бути його тінню, а зробилася натомість гротескним обрисом. Раптом він здогадався, що його власну тінь обігнала тінь його переслідувача. Обігнала, приголомшила, поглинула і подолала. Тут його, що втікав безвихідною рівниною, на мить охопила жахна паніка. Він зрозумів, що це вже його власна тінь. Погибель, що його до цього переслідувала, більше не була в нього за спиною. Він зрозумів, що саме є власна погибель. Зрозумівши, що решта наздогнав сам себе, він зареготав, хоч насправді хотів заволати. Коли він прокинувся, то вже йшов. Йшов у гору крученою пристійною стежкою пекельного колодязя. Йдучи, він проминав ув'язнені вогні. Кожен із них знову волав до нього звільнить нас панове!» І тут крига, що нею був його розум, почала спроквола підтавати по краях. Панове, множина, не однина. Панове, сказали вони. Тут він зрозумів, що йде не сам. Жодна з танцівливих, мерехтливих постатей не рухалася в темряві ні поруч із ним, ні нижче. Ті, кого ув'язнили, і досі були ув'язнені. Ті, кого він звільнив, щезли. Він дерся на високу стіну пекельного колодязя без жодного смолоскипа, який освітлював би йому шлях. Попри це він бачив. Бачив кожнісіньку рису скелястої стежки, ніби при місячному світлі. Він знав, що його очі на таке неспроможні, і до нього зверталися в множині. І його тіло рухалося, але не під владою його волі. Він спробував зупинитися, стати на місці. Та він і далі піднімався стежкою, і саме тоді його губи ворухнулися, формуючи слова. «Бачу, ти вже прокинувся. Доброго ранку». У його розумі саме собою сформувалося запитання, на яке він негайно дістав відповідь крізь власний рот. Так, то що, ув'язнювачу, як воно, самому бути в'язним ще й у власному тілі? Сідгардка сформував ще одну думку. Не знав, що такі, як ти, здатні опанувати мене проміж моєї ж волі, хай навіть уві сні. Правду кажучи, відказав другий, я й сам не знав. Але ж я мав до розпорядження об'єднану потугу багатьох моїх одноплеменців. Було варто спробувати. А інші де вони? Зникли, блукають світом, доки я їх не скличу а ті, що лишаються в'язнями. Якби ти почекав, я б їх звільнив». «Яке мені діло до них? Я тепер вільний і знову в тілі. Що ще важить?» «То, припускає твоя обіцянка, допомогти нічого не означає». «Помиляєшся», – відповів демон. «Ми повернемося до цього питання десь, скажімо, за менший місяць або що. Заду мені таки подобається. Гадаю, повоювати з богами було причудово. Та спершу бажаю понасолоджуватися плотськими втіхами». Тобі ж не шкода, що я трохи розважуся після століть нудьги й тюрми, куди ти сам мене й запроторив. Однак мені признатися шкода, що ти ось так користуєшся моєю особою. Хай там як на певний час мусиш із цим змиритися, та й ти у своєму становищі зможеш розділити мої насолоди, то чому би не скористатися нагодою. Ти стверджуєш, що таки збираєшся воювати проти богів? Достоту так. Шкода, що я сам свого часу до цього не додумався. Тоді, може, нас би і не ув'язнили. Може, у цьому світі не було б більше ні людей, ні богів. Та в нас завжди погано виходило узгоджувати дії. Незалежність духу – природний супутник нашої особистої незалежності. Під час загального конфлікту з людством кожен із нас бився у власних битвах. Я головний, це правда, бо я і старший, і сильніший, і мудріший за інших. Вони йдуть до мене по пораду, вони служать мені, коли я наказую». Але я ніколи не наказував їм стати до бою гуртом. Однак зроблю це пізніше. Це буде новеньке, дуже помічне від одноманітності. Я б не радив тобі чекати, Тарако, бо ніякого пізніше не буде. Чого б це? Я прийшов до пекельного колодязя, переслідуваний гудючим роєм Божого гніву. Тепер у світ випущено 66 демонів. Дуже скоро вашу присутність відчують. Боги знатимуть, хто це скоїв, і вживуть заходів проти нас. Елемент несподіванки буде втрачено. Ми билися з богами в давнину. А це тарако не Нині боги сильніші, значно сильніші. Ви довго були ув'язнені, а їхня могуть зростала віками. Навіть якщо ти поведеш перше в історії військо ракашів, а тил вам прикриватиме могутнє військо людей, яке зберу я. Остаточний результат буде непевний зволікати тепер означає звести все на пси. Не говори до мене так, Сідгардко, бо ти мене непокоїш. Цього я й хочу. Хай який ти сильний, та як зустрінеш червоношатного, він вип'є твоє життя очима, А він таки прийде сюди, у Ратнагари, бо переслідує мене. Звільнення демонів – наче дороговказ, який його привабить. Він може привезти інших. Може виявитися, що вони будуть більше, ніж рівня всім вам. Демон не відповів. Вони досягли верху колодязя, і Тарака пройшов дві сотні кроків до великих дверей, які тепер стояли відчинені. Він виступив на карниз і глянув у прірву. «То ти сумніваєшся в силі ракашів?» «Га, ув'язнювачу», – спитав він. «Озриш!» – і ступив крок уперед у прірву. Вони не впали. Натомість планували, наче ті листки, що їх він скинув колись, як давно, раніше. Полинули вниз. Призвилилися на стежину, десь на півдорозі до підніжжя гори під назвою Чанна. «Я не лише гноблю твою нервову систему», – мовив Тарака але й просочив усе твоє тіло, огорнув його енергіями моєї сутності. Тож давай но мені сюди свого червоношатного, щоб є життя очима. Я не проти з ним зустрітися. Хоч ти вмієш ходити по вітрям, зауважив Сідгартха, але, говорячи так, ти говориш поспішно. Тут неподалік, у Паламайіцу, князю Відекха, повідомив Тарака. Знаю, бо завітав туди, повертаючись із небес. Як розуміє він, завзятий гравець. Тож верстаємо путь туди. Ану ж пограти з вами прийде й бог смерті. То й нехай. гаркнув той. Щось ти, ув'язнювачу, мене вже не тішиш. Добра ніч, по спину ще. І він опинився на острівці пітьми в безмірі тиші, які то розросталися, то стягувалися.